Què Benvinguts una altra vegada a una nova edició de Ràdio UB de Vivienda a Ràdio Bronca, el 104.5 de la freqüència modulada. Avui, puntualíssims, a les 6 de la tarda en punt, hem començat el programa. Uh, som dia u de febrer. Primer de febrer. Uh, si ens està sentint en directe, ja saps que ens pots trucar al telèfon que el Carles ens dirà. 93 359 49 00 i si sí, no, ja saps que ens pots escoltar pel podcast de Ràdio Bronca. I m'han diferit, també es repeteix missió. Ara no et sé dir el dia. Bueno, el, el, el diumenge que ve, no? Bueno, sí. i entre setmana no sé si algun entre dia de setmana no, també, també, ja. també també sembla que sí, pot sortir. Molt bé. Va, si tens ganes de que parlem d'alguna cosa o de que portem algun convidat especial que toqui el tema de l'habitatge, com sempre ens pots escriure un mail a RàdioVDvienenda a@gmail.com i intentarem complaure els teus desitjos. Avui tenim l'equipa al complet, eh, tenim a la Cristina. A la Cristina. Hola, què tal? De què ens parles avui, Cristina? Doncs bueno, avui, a part d'intervenir quan veixi que tinc ganes, eh, o sigui, en qualsevol moment, eh, parlaré de la ministra, per suposar la nostra ministra corredor, eh, que parla de parlar molt ràpid, doncs també pa, diu coses sobre l'habitatge. I hem de comentar l'última cosa que ha dit. Molt bé, l'última exclusiva. Sí. Perfecte. Carles, com anem? Molt bé. Què ens portes? Doncs pues us porto una notícia sobre els impagaments d'hipoteques, que comencen a ser ja una mica preocupants, comencen a pujar, i us llegiré també al manifest, del, bueno, el comunicat de l'Ateneu Popular de, de Vallcarca davant del desallotjament que es va produir. Uh -huh. Molt bé. Marcos, com anem? Molt bé, aquí a la taula. I tu de què ens tocaràs? parlaràs avui? Doncs jo no parlaré avui, avui tocaré els mandos i tal, i bueno, diner comentaris així una mica de llonsis. Fora de toc, com Fora sempre. De to, com Molt bé. I D'acord, Paco Comanem. Ben. Sí. Eh, sí. Dígens de què eh, ens espicarem. cap al final del programa eh, comentarem a l'agenda les últimes assemblees eh, que han tingut que s'han posat uns grups de treball per, per, bueno, per, per posant-se amb el amb diferents temes i a la secció de notícies doncs, portaré un reprotxo, un retret de, de l'Enric Reina i, i també i també us parlaré de la Funques i de la Epic, de moment només dic les sigles, després ja les aclariré Déu-n'hi-do, bueno, i jo que sóc la Clara i us parlaré d'unes mesures que està prenent el govern basc en època preelectoral electoral ja sabem que sempre són molt revolucionaris quan estan a punt de rebre els vots a les urnes i també, si em deixeu, faré una mica de propaganda d'un nou centre social que es va obrir ahir al carrer del Carme, i us llegiré una miqueta el que han escrit per donar l'opertura de portes. <mint> <mint> <mint> <mint> Well, com ja sabeu, eh Ràdio Vivenda està fer, o sigui, està forma part da Vivenda i bueno, UB Vivienda es reuneix cada dimecres al voltant de les 8 mitja entre 8 i 8 i mitja, millor 8 i mitja al carrer Mat número 13 i que, bueno, per lo que fa al programa de Ràdio UB Vivienda doncs, tenim un blogspot, blogspot que es diu radiouvvivienda.blogspot.com que ja, bueno, ja, allà ja tenim penjat tots els programes ara ja portem 20 aquest és el 21 programa de... UB, UB. De Ràdio Vivienda, no? Em sembla? No uh -huh. si em falta alguna cosa D'està, ja no? no? Mm, jo diria que no Que bueno, que si voleu veure també eh, Les pàgines web dels nostres convidats I tot això, també ho podeu trobar blog Al blogspot Al blogspot, blogspot. Al blogspot. Ah, sí. Figuem algun enllaç que un altre de, Del que anem posant aquí Doncs Somi comencem? Comencem Somi. Ahora bueno, recuerda que esto lo en radio Wave Onda Radio Ronca en 9.5 de la FHM Bé, doncs com us comentàvem, començarem amb la notícia que us dèiem de que el govern basc vol que, bueno, ha, ha presentat una, un paquet de mesures, es diuen paquets de mesures, així quan n'hi més d'una, i és un paquet de mesures sobre el tema de l'habitatge que els proposa ara efectivament perquè estem en època preelectoral. Única i simplement, jo crec. Tot i així, malgrat ser una mesura som, bueno, som una mica populista, no? tot plegat, La, el que proposa no està malament del tot i és per això que ho llegirem a veure si, més que res, perquè ho puguin recordar més endavant quan ja, quan ja hagin passat les eleccions i també perquè, si ho poden recollir eh, altres ministres i ministeris. Uh, la primera mesura es tracta de recomprar l'habitatge a aquelles persones que no puguin afrontar el pagament de la hipoteca. I aleshores, el, el, la persona que estava pagant la hipoteca es queda com a inquilí i amb un preu VPO, és a dir, passen a ser habitatges de protecció oficial propietat de la Conselleria d'Habitatge, ells es queden uh, sent inquilins i això, uh, tota la, la resta de la hipoteca l'assumeix el govern bas en aquest cas. Eh, el que dèiem aquí també, el que ens plantejam és que, clar, al passar 100 inquilins el, el contracte de lloguer serà, suposem, de 5 anys per tant, també crea una desprotecció per altra banda, que fins en aquell moment l'inquilí no tenia, però bé, el cas és que, que convertim un propietari en un llogater, anem cap a promocionant lloguers, que això també està bé i eh, traient habitatges del mercat, convertint-les en UBPO, que tampoc eh, també, tampoc ens podem queixar, vaja també eh, una altra de les mesures proposades és que als habitatges que, que estiguin pagant lloguer a rentes no superiors a 1.050 euros, si es demostra que s'ha quedat al cap de família natur atur eh, i que estan passant dificultats a l'hora de pagar el, el lloguer, doncs la Conselleria negociarà amb l'arrendador una rebaixa del 30%, de forma que eh, la família només hagi de pagar un màxim de 450 euros el, el, la resta de lloguer eh, es co ho cobrirà el propi departament de l'habitatge Puc fer una relectura? És uh -huh. es que mira, uh -huh. coses que té l'ecoluchisme <laughs> Tu estàs llegint la notícia amb un d'això que és reciclat i al darrere hi ha una altra notícia que diu detenen dos Mossos d'Esquadra que robaven a lladres i carteristes del metro. <ríe> <ríe> un moment. Carles, un moment. Metafísica <ríe> profunda. No, el fet és que la notícia aquesta de la que tu parles, mm -hmm. de la veritat, sí. em recorda una mica l'altre dels Mossos que roben els lladres i cartellistes del metro. Veure, per què? Ho diré per això. què. Tu compras un habitatge no? a un preu extra super mega i després ve el govern basc i diu doncs jo els vull comprar si em un 20%. Si el banc em rebaixa un 20% de la, bueno, del capital que queda pendent per amortitzar, etc. etc mm -hmm. vale, De puta mare. Un propietari passa a ser eh, llogater, no? però què ha passat aquí? Que el que ha venut anteriorment al pis, que segurament ha especulat amb això... Mm -hmm s'ha vist beneficiat, perquè no només li han deixat fer, sinó que després ho, han, ho ha assumit el govern. El govern ha assumit aquell sobreendeutament amb algunes limitacions, no? ha proposat el 20%. De fet, és el banc el que continua guanyant, no? Perquè sí, també. El... Sí, però al tanto, uh, Espera, la, quita, la quita que demanen és precisament el banc el que l'ha de fer. És a dir, és el banc sí. el, el que ha de renunciar a aquest 20%, i aquí està una mica el problema és a dir que això per molt que, que estigu en una campanya electoral la, els bancs ni, ni surten ni surten uh -huh. escollits i deixen de sortir és dir, no, però un, només ho param si estan pressionats realment Hi ha un missatge i és que no només no s'ha anaitzaat l'especulacions sinó que després s'han cobert i després això, és més, això es veu més clar amb el tema del, del lloguer Els lloguers són cars uh -huh. la gent no els pot pagar perquè se'n va a la Tour uh -huh. i els, eh, els hi rebaixen, el 50% la quota, però això ho paga el govern bas i ho paga i se'n va directe al propietari. Sí, sí, sí. No és una subvenció d'especulació, sí. en el fons? I tant. Són... És diner públic a mans privades. Així veure, mateix. El, el, el, el, els que... Euskadi no deixa de ser el lloc on hi ha menys, eh, menys poderia, diguéssim, de, de, de les màfies immobiliàries, etc i no deixa de ser el primer, el primer el lloc on hi ha més polítiques socials d'habitatge. Ara, tot i així, evidentment, no deixen de ser doncs, pagats, parxes o... No, és... Com vulguis, i, govern... no, I com bé dius, no, no van a l'arrel del problema perquè són, són doncs, eh, pomades, diguéssim, no són... Que tinguis més recursos no vol dir que facis més per segons quines coses, però o sí sigui, és veritat que el govern bas té més eh, recursos propis, o sigui, té més competències, més... Eh, reca... Diguéssim que les posen pràctiques, és a dir, Servat sí, sí, ho no. està fent molt més del que està fent l'Iniciativa Catalunya perquè eh, el tema de l'expropiació doncs, li porta mesos i no que... anys d'aventatge. Tot i que a Europa li porta a Euskadi <laughs> anys luz. Vull dir, aquest és el problema. Per mi d'això ens surt un aprenentatge i és que Eh, Bé, això ho, ho assumeix el PNV també, que és un partit de dretes. Tampoc no, no està malament recordar-ho. Mm -hmm. Sí, però... Però, però el, el, el, el, el, que, el que hi ha de fons aquí és que l'única solució a la que es pot arribar en aquestes suposades democràcies és subvencionar l'especulació. No hi haurà cap mesura que serà efectiva en el sentit de... Sí. Aquí rentar, qui roba... Remendar-la, si no subvencionar-la, remendar-la. Claro. Sí. Vull dir, això és, sí, en el fons ha... és perillós. Sí, però almenys hi ha una acceptació de que, de que no es poden arribar a pagar els, amb els nivells que s'està pagant tant hipoteques com, com lloguers. Oh, la part positiva és que hi ha unes ajudes. És, és, em recordo una mica el que l'alcalde d'Edènia també plantejava també fa més d'un any, que és això, és a dir, que eh, aquell que, propietari entre cometes, aquell hipotecat, que no pot continuar pagant una hipoteca, doncs l'Ajuntament el converteix en... És a dir, en comptes de deixar-lo a sota un pont, fa que continuï a la vivenda, a més, sense la pressió dels 5 anys de la Lau, sinó indefinidament, i en aquest sentit, en casos concrets, pot ser una solució. Evidentment, no és una, no és una fórmula per ni per acabar amb l'especulació, ni, ni per anar a l'arrel del problema, que és el que estem sempre demanant. Perquè això que has dit que, no són, que està al marge de la Lau, que no són 5 anys, sinó que són lloguers indefinits... Clar, en principi, en principi. O sigui, l'hipotecat sí. passa a ser eh, llogueter, i fins i tot hi havia l'opció, durant els dos propers anys, vaig llegir de que aquesta opció a compra, que tant, tant s'està posant de moda ara, del lloguer amb opció a compra, com una sortida intermetja, amb tantíssimes i tantíssimes trampes de l'enginyeria financera aquesta, però que, clar, que, eh, posats en casos per casos i famílies per famílies, després tu parlaràs de la, la notícia de les famílies tan mm hipotecades, -hmm. doncs eh, la ja tenen la seva part positiva i, evidentment, la part de fons és negativa perquè no val res, és senzillament superficial. Mm -hmm. De totes maneres, recordar-vos que el que tu deies al principi, Clara, són mesures prelectorals. Uh -huh. O sigui, que un cop passin les eleccions ja veurem què treguin de tot això. Uh -huh. Us deixo, si voleu, l'última proposta en, aquest, en aquesta línia i és que eh, la voluntat del Departament d'Assumptes Socials i Habitatge de renegociar, bueno, recordem que estem parlant del govern basc, eh, del País Basc, de renegociar amb els bancs i caixes d'estalvi un descompte del 20% de les quantitats que es trobin pendents d'amortització en préstams hipotecaris. I aquí tornem a... a a confiar en... la bona en voluntat en de la banca, que, que bueno, no sé no existe, si... I les banques de, de són bones, no? Sí, sí, sí. En fi, bueno, són mesures que afectaran, es preveuen unes 1.500 famílies i, bueno, el que dèiem, que els bancs no, tenen, no han mostrat mai aquesta voluntat ni mai la mostraran perquè el seu, la seva voluntat és fer negoci, per tant... Eh, jo poso bastant en tela de dubte que això es pugui arribar a fer i després el que dèiem, que són mesures pre i que les haurem d'anar vigilant a veure com avança i si realment es porten a terme Música Bueno, pues otra noticia. Eh, la León Castellano, que así la encontramos en idealista.com, eh, y bueno, aunque fueron fueron unas declaraciones que hizo eh, nuestro estimadísimo Enric Reina, presidente de la Asociación de Promotores de Barcelona, que reprochó al gobierno que no advirtiera antes de la crisis económica lo que hubiera permitido al sector tener más tiempo para prepararse mejor para hacer frente a la situación. Bé, eh, no comens o, o no comens els comens que poden venir d'això són xoantes, tela. Eh? tela perquè clar, és que vull dir aquest país coneixem? és un retardat mental és així no, no, no, no jo penso que bueno, per, per arribar a on està mm -hmm. no. el, que, el, el, el, que, el que és de retardat mental és em passar se una cosa així perquè vull dir, a nivell de, tant dels, dels mitjans de comunicació que, que li deixin publicar una cosa així com a nivell de la mateixa opinió pública que, que es pugui creure per un moment que aquest senyor, que és el mateix senyor que el 2004, 2005, 2006, 2007 i entrat al 2008, estava, estava negant els avisos que li feien l'OCDE, la ONU, eh, UB de Vivienda, etc i fins i tot part de l'administració. I, i ell, ell ha sigut el que, el que ho ha negat eh, 40.000 vegades i ara reproixa, o si sigui, fa aquest, aquest reproixo, aquest retret, al govern de que, de que no de no l'advertissin, és es que, oh, que és que no És que si moguessin no és fet pas. És es que, es que wow, wow, wow, wow. Wow. Mira, ja és bona persona. Pero pero una cosa és es que me m'acabuda de una conta Paco que has posat UV de vivienda al mateix nivell que la UCD i la ah, UNO. La, la mateixa, bueno, bueno, a la, la mateixa la alçada al sentit, però al sentit contrari. Al sentit que tothom dem dient fent mateix, i això sí, no va a vale. rebentar i que i que i que no es estava visat, clara. Bueno, clar, no, clar, si que és no no. no. a, a mi lo que lo que Paco que les dades, eh. de Apoleguera és que és que bueno, lo que ens saca de GIFU és que ho hem lo vist tot, o sí, com a els debats a l'Enric Reiner era precisament la persona que deia que bueno que que de burbuïlla que deu un res, que el totxo que el totxo, bueno, el totxo és una, una inversió... Però cada de... dia aquesta gent ha de si no és que, clar, hi ha, sí, hi ha en contra de si mateixos. Sí, clar, no, són si no, no? venedors i clar. llavors la, ho han de vendre fins i tot amb aquestes... Però és que ara el, el reproig aquest, el, el retret <ríe> aquest retret. que li fa, el retret així amb català febrià, eh, doncs el, el, el retret que li fa el govern és que, és que no sé, és que a mi em sona com a allò, el que tenen, eh, una propaganda gratuïta i, un, i la separata cada, cada mes al, al periòdic de la Vanguardia, eh, amb la qual es poden fer una... una poden o sigui, el el que vulguen. Poden dir que volen i poden dir, eh, un any després d'haver de, de dit el contrari, poden dir... podem eh, sí, sí, sí. podem girar, girar com veletes... És de la lliure i... de, de tonteries, no? És sí. el Ministeri de la Verda. És, <ríe> la Verda. Sí, sí, sí, sí en plànsigual i això. Bé, bueno, això és l'Enric Lena i després les altres dues qüestions, la de allò que us deia de les de les sigles, així per sobre, doncs perquè, perquè aneu coneixent aquest mundillo de sigles curioses, doncs Funcas és la confederació espanyola de Cajas de Oro. I una altra de les notícies que hem vist d'idealista.com és que eh, diuen directament que la vivienda tiene que caer un 30% o És a dir, que, que ho diuen ells. Vull dir, no... Aviam si s'entén el senyor Reina i, i si comença a, a, a prendre nota. I l'altra, o eh, sigui, sí, eh, és, és evident, vull dir, és que... Eh, és, és claríssim que si havia la sobrevaloració no ha baixat i l'altra és la l'AEPIC que és l'associació espanyola de, de proveedores eh, impagados de la construcció que fa, no fa gaire van sortir fins i tot per tenir un, un trosset em recordava quan ens deixaven sortir els altres, doncs això, uns trossets eh, allà amb les pancartes i tot això, demanant, pues, i amb tota la raó del món, doncs pues, clar que els hi paguin perquè són els proveedores, eh, proveedores impagados de eh, de, de la construcció és eh, una, bueno, una marea eh, les, cada... pimes, no? sí, pimes les pimes. no? Si són pimes, clar que, que resulta que els hi deuen ells s'han s'hanpat. Bueno, no poden fer front ni als pagaments dels seus treballadors ni a altres crèdits perquè les grandioses empreses i els grandis bancs no els hi paguen. I, i, bueno, I això es pot, també es podria lligar amb una altra notícia, que passa que no la tinc a mà, de que Fernando Martín s'ha descobert que té el doble dels milions que diu que no té. Okay. <laughs> Però vaja, eh, en funció de... Bueno, eh, Comenteu, comenteu, eh, sí, jo sobre volia, la Funca, jo, sobre l'Epic o sobre el senyor Reina. Jo volia comentar sobre Reina, la Funca. No i... <ríe> <ríe> prou, prou, prou. Sobre la Funca es volia comentar això del 30% i és que efectivament tant Caixa Catalunya com Caixa Terrassa han començat a aplicar un 30% de descompte, si li voleu dir així, en els pisos que tenen anunciats a les seves webs que haig de comentar que estan totalment col·lapsades. Accedir a aquestes webs ara mateix és missió impossible. A, això és com el mercadillo, no? Vinga, nena, sí. que estem de rebaixes, sí, sí, un 20%. Sí. Que se mueve, que està vivo, vivo, que me lo quitan de la mano. Eso, eso. Empieza la rapinya, no, sembla? Empieza, empieza. No, no creieu que seran els petits especuladors de sempre els que quan baixin als pros venda s'aprofitaran? No? Els petits són els que no, s'agafen els, els dits, els, els grans són no, els no. s'aprofiten. Bueno, els petits i els grans, vull dir... Aquí. És bueno, cada barri que els Què vol dic? M'hem dit crisi. És la limusina perdereu, perdereu. de la, la Estava provant. Continueu. Vale. Pues, bueno, pues, no sé, Jo penso que fins que no caiguin, o sigui, quan, quan més, a més no ho dic jo, ho diu molta gent, quan, eh, quan més es estigui que caigui realment un 30% o un 40% el que calgui al preu de l'habitatge, no no pasem no, no a la pedra és més grande, no? Claro. Bueno. <ríe> Ens hem quedat muts sí, va Posem sí, una és cançoneta Sí Venga, La presentes la cançó? Sí, eh, aquesta cançó es diu Enemics, Enemics. No, perdoneu Faré una altra Aquest grup es diu Els bandolers Són de València, del GMSI i del Balat de la Ribera I són de, de Conya <ríe> Quina presentació més cutre eh? <ríe> eh, Fight or Dead Bandolers Tweet up! Tweet up! Tweet up! Llavors, al Banc d'Espanya hi ha entre 80.000 i 110.000 famílies que ja han deixat de pagar la seva hipoteca. Idealista fa, un, fa, un, fa uns comptes, no? diu si la hipoteca mitjana és de tant, el que diu el, el Banc d'Espanya pot superar-se en molt més de, de 80.000 famílies, fent uns comptes així que fan. La realitat és que aquestes o sigui, no són 80.000 80 o 110.000, l'important no és si són 80.000 o 110.000, sinó que és el drama de 80.000 grups de persones, que normalment eh, és un pare, és una mare, és un nen, o és un pare amb un nen, etc. No? I segurament el drama és molt més fort en, en les capitals de província i, i que, que no passa en, en les zones rurals, etc. El cas és que això significa, això, el fet de que els, el, les dades del Banc d'Espanya puguin ser refutables, això implica que hi hagi dubtes sobre les pròpies previsions del Banc d'Espanya perquè aquestes previsions van ser dades del tercer trimestre i com sabeu les previsions sempre van o sigui no es pot fer una previsió sinó que tu pots dir el que ha passat en els tres darrers mesos però no saps el que, ha, el que passarà endavant aleshores és molt difícil fer les previsions, per això és idealista és qui posa en dubte que les dades del Banc d'Espanya siguin certes 80.000 o 110.000 famílies depèn de com es facin els comptes en el tercer trimestre de l'any 2008 eh, pot ser eh, una xifra multiplicada per dos a, durant el, el començament de l'any 2006 no? Ay, del, de l'any 2009 pot ser molt més fora a mesurar que passi el temps ah, això és el que té aquesta notícia de, de preocupant i és que si, si no és segur que, que estiguessin els comptes ben fets en el tercer trimestre de l'any passat el que para endavant pot ser molt més fort uh -huh. i bueno, davant d'això jo crec que les mesures del País Basc que podien afectar 1.500 famílies no? sí. uh -huh. a escala, escala molt més petita a escala molt més petita però bueno, aquestes mesures per molt que les posés en pràctica el govern Basc no existeixen en la resta dels jocs no. No. per tant amb tema... molta sort se salvaria la gent que, es, que gaudeix de la moratòria hipotecària aquesta que es va aprovar obligació de rebaixar la hipoteca al 50%, però hi ha molts més casos que serien molt més dramàtics, no? I davant d'això no hi ha cap previsió. I no, i a part la previsió és el tema de l'efecte dominó, és a dir, eh, moltíssima gent que ha deixat de pagar les hipoteques és eh, perquè, havia, perquè, perquè se li ha acabat l'atur. I, eh, I evidentment això... Eh, eh, si, no, si continua creixent l'atur i els subsidis doncs, arriben a la, a, la, a, la, a la seva finalització doncs bueno, és un efecte dominó de, de més i més gent podria fer o no el càlcul en tot cas el que és evident és que no, no estan tenint cap, cap resposta per part de l'administració que, que el salvi de del que s'hi troben perquè és que, o sigui, cada, penso que el prometge era de 20 i escaig a, a les ciutats cada, cada dia diaris. diaris. I, i evidentment quan siguin 100, és a dir, quan en una ciutat desnonin 100, 100 famílies amb el mateix dia doncs eh, acabarà bueno, allò que hem comentat una vegada si això no, no, no s'atura o no canvia eh, acabarem trobant-se que, que la gent fins i tot no organitzada acaba, acaba muntant muntant eh, sarau no, el, i... el, el més preocupant és que comencen a haver situacions l'altre dia al periódico Bé, bueno, és una mica d'amarillisme, no?, això que fan, de... perquè així se salven la seva consciència, de, però van treure... D'agroguisme. D'agroguisme, bé, bueno, sí. No, bé, bueno, de, de... Sí, sí, sensacionalisme, sí, de fet, sí, no? Sí, sí, sí. I treia el cas d'un senyor que vivia amb la seva família en la furgoneta, que a més es veia, amb la foto que sortia, es veia que era una furgoneta de la feina. Era, no sé, de l'ofici que tenia que toma. Mm -hmm. a electricitat. Sí, sí, els mitjans l'únic que volen és la postal, diguéssim, del la pobre postal, fito sí. i, del, i de, bueno, la postal de la, la, que porta la làgrima i... i bueno, a, ai, perdona. perdona. No, que així si com hi ha el desnonament express, el desorci express que vam comentar a l'últim programa, mm -hmm. que era en el cap d'un mes i et podien fer fora de no pagar el teu lloguer, eh, sabem quant de temps has de no pagar la hipoteca perquè el banc eh, pugui fer pleus del teu habitatge? A veure, la cosa és bastant lenta. Eh, no és un mes ni moltíssim menys, uh -huh. perquè normalment això és parlar per parlar una mica, eh? no estic molt segura, però, però vaja, el primer mes d'impagament no passa res, el segon mes d'impagament tampoc. tampoc. És el tercer, és el tercer que mes que bé. comença la màquina a posar-se en marxa, uh -huh. i la màquina a posar-se en marxa mm, arribar a judici, tot això triga bastant. O sigui, que... Triga un any, així? Sí, sí. Uh -huh. Va. o sigui que en aquest temps si la persona pot accedir a algun tipus d'ajut per part de la Generalitat o de l'entitat que us pugui fer càrrec doncs bueno, hi ha temps no? una miqueta Però, sí. si per exemple aquesta persona que no paga a la hipoteca passant no sé, el temps que sigui i al final es porta a judici el jutge normalment sempre... Segons la, la situació que tingui la família i decideix una cosa o una altra, o sempre decideix lo mateix. Sempre es decideix el mateix, per si tant, hi ha empagament, hi ha empagament. Normalment, sempre, i amb caràcter re, retroactiu, o, vull dir que si han passat deu mesos i no ha pagat aquella família els deu mesos, el jutge pot eh, reclamar aquells deu mesos a la família? No, perquè executa la hipoteca. Això mateix. En el cas d'hipotecats, executa la hipoteca. Què vols dir amb això? Que es posa el, el pis en venda. Ah, val, o sigui, que ja no, no, no hi ha opció de que aquella persona o aquella família pugui pagar o una part o... Això em penso que, que fins a un moment abans del judici, si fa el pagament de tot el deute que això és el que no passa en el cas dels lloguers i, i de fet la notícia sortia d'aquí de que un cop t'han posat la demanda ni que hagis deixat de pagar un mes tu no pots fer el, la consignació en pagament em sembla que es diu uh -huh. i et poden fer fora, per molt que tu hages demostrat la voluntat de, de seguir pagant el lloguer yeah, yeah, yeah sí, encara estan més desprotegits els els jugatecs que els sí, eh, això sí, sí, el sí. Segur. i són la Això s'hau. I el que volia comentar abans quan ens hem xocat tu i jo és el tema que de que la premsa és super sensacionalista i que això, que ho ve de vivienda cada cop que ens han trucat és a veure qui és més desgraciat. ¿Tenéis algun pobre que, jo que sé, que esté viviendo en un armario empotrado? És el que ens demanàvem sí, últimament. Miseria bajo demanda, no? De, sí. D'aquestes ja directament els anem en dient que no, però eh, no fa gaire, eh, bueno, fa dos dies em demanaven eh, per, alguna per alguna persona que estigués eh, demanant una hipoteca i que no li coincidissin per eh, tal. Clar, i el, el, la meva contestació va ser que, clar, dintre l de, de, de l'assemblea difícilment trobarem aquest perfil que és potser més fàcil trobar-lo directament anant a un banc i posant-se a la porta i veient entrar i sortir un jove entrar més o menys amb la cara més o menys alegre que té esperanzado i sortir amb la cara d'aquí tampoc Jo els recomanaria que es posessin a la sortida d'un sorteig de d'UVPO i que seguissin a qualsevol dels guanyadors perquè... Ah, sí, també és molt senzill Sí, perdó, no quería reir-me Sí, els hi va tocar el gordo però però després resulta que no... Bueno, Jo crec com Boleta. Com, com a comentari que m'agradaria fer era o si sigui, totes aquestes famílies ens hem de desenganyar, no tindran ni cap ajut social, com a molt tindran accés a algun alberg, i s'hauria de començar a pensar què passa amb aquesta gent no hi ha ningú que ho estigui dient estigui dient què es farà amb aquesta situacions l'Eric de l'associació aquesta de l'UP Unión de Propietarios els hipotercados l'Eric comentava que el càlcul que feia és que mitjans de 2009 Eh, sobre, aquestes, eh, sobre aquestes dades doncs, a mitjans de 2009 mig milió de famílies, clau, de famílies, potser estem parlant de de, de 3 milions de de milions, mínim, dos milions de persones, no? Perquè, o sigui, moltes d'aquestes famílies a més eh, són són de Padre, madre i niños. Padre, madre i niños, quan en plural, i Aquí hi els coixins per a estem morir. Parlant, estem parlant llavors de dos o tres milions de persones que a sota un pont s'haurien pues, pues, no de fer més ponts. S'haurien no, de fer sí. més ponts, com deia. I Carles, jo Carles diria cançó. que qui sembra misèria recull la ràbia. Això segur, això és, això és un fet. Això no és una que nosaltres propugnem perquè ens agradi tirar còctels motov. Això és una cosa que acostuma a passar sí. Sí, això, Per què et s'agrada, ell ho diu així, per... no, no vull, vull, dir que, vull dir que Que no és una sí, que no, fa no, la no. gent És no. evident que amb, amb dos milions de persones Sota un pont eh, ha de passar En un país de 40 milions Clar, No és que sigui és... sí, el més destroyer, és que això que va passant sí. I el, el cas és que eh, Arribarà un, algun moment Que la societat veurà Acabada la seva capacitat d'amortir Els cops, perquè molta gent anirà a casa ah, sí, D'un sí. familiar, ni a casa d'un mm. amic però mm, no hi ha, sí, no sí, hi ha capacitat de no, familiar, abans de que arribés a la, la pantòmima d'estat de l'estat... O sigui, el suport era el, el més bàsic, però, i encara ho és, evidentment, però, clar, és que dir, hi, ha, hi ha coses que no... Hi ha, hi ha, hi ha situacions que no crec que, que hi hagi família. Que, I, a més a més, que, que, que és una cosa que es va estenent fins i tot, per, no només per la família nuclear, sinó per, per la resta de la família. Eh, de, van caient amb dominó, però un darrere l'altre. Potser quatre es poden refugiar amb, amb altres quatre, però després els vuit els fotran també fora. I, i bueno, i ja, ja ho veurem. Un, una cortineta musical? Sí, després d'aquest apocalipsis. Sí. Sí. Doncs, bueno, seguim, després d'aquesta notícia apocalíptica, eh, doncs seguim amb la ministra Corredor, que segueix sense posar cap mena de, de solució al problema, al contrari, només fa que demanar coses bastant insuficients i bastant xorres. Jo ja em hem dit, no?, la ministra de patinatge. Això, la de patinatge, que estem preparant una entrevista amb ella. Us ho diem ja així amb primícia, en unes setmanes la tindrem aquí ara nosaltres a Ràdio Broncal i li farem una entrevista. I bueno, doncs això va estar a Madrid a una conferència pronunciada en el Club Siglo XXI no sé exactament aquest club eh, de què van, però bueno bàsicament ella va bastant mmm, va bastant perduda i bueno, el que va dir bàsicament és que segueix demanant un esforç perquè per aconseguir un descenso i és que això fa falta dir-ho en castellà, no sé què us passa, què feu cares res, res, res és que estic veient la... vale, vale Porré, que la corredor dice que hay que hacer un esfuerzo todavía mayor, aún mayor, para que los precios sigan mmm, bajando. Yo pensé me pregunto, ¿aún mayor? Y, y seguir bajando, dónde están bajando y, ¿Y ¿a quién, ¿Y quién se lo pide no esto? ¿A quién se lo pide? <ríe> Hay que hacer un esfuerzo quién? ¿A quién? Y ahora seguimos, seguimos porque sigue diciendo que tal ajuste es necesario para que los ciudadanos puedan superar las dificultades que aún persisten, que aún persisten de cara a acceder a una vivienda de propiedad. O sí, sigui, la dona fa frases así, així... Beatriz, yo cada día a casa me va me esfuerzo porque los pisos bajen. Me poso allá el al sofá y digo, ah, "Con centra. Ah, ah, que bajen." una frase molt bona que és la que recull sí. aquí que diu los promotores tienen que entender que para que se encuentren oferta y demanda ha de ser vía precio bueno aquesta que, no ha, que... ha descobert ha descobert la sopa de ajo lo no, malo invisible va... és que... encara és que... o sigui s'arriba a ministra perquè es diuen coses així de profundes no? vull dir sí, claro. encara claro. té una altra que va dir la mateixa setmana que és que los bancos que se suelten un poco más con las hipotecas Que sí, no sean sí, tan exigentes sí, es que Van un poco restreñidos Yo tremendos. me lo imagino Me lo imagino la Beatriz con un cistallet Caminando por el parque Ay, ¿por qué no bajan los bancos las hipotecas? ¿Por qué no lo hacéis? Venga, queréis ser amigos míos y ah, Entonces seguimos seguim Porque ella sigue diciendo doncs, que, claro, que a más a más tienen que bajar los preos Porque no hemos de olvidar Según ella, que existeixen 650.000 Habitatges buits que la veritat és que només 650.000 són bastant menys dels que diem des d'UV de, de Vivienda mm -hmm. i es diuen des d'altres sectors que parlem doncs, això entre un milió de pisos buits nous però en total més de 3 milions de pisos buits a tot l'estat espanyol. Però això deu ser a Madrid, no? Només? Nos, a comunitat autònom a Madrid o al barri. barri de Salamanca. <ríe> però vaja, que la dona va soltant cifres eh, que són autèntiques perles o sigui sí que llavors re, anima també a els promotors a acoger-se a les ajudes públiques per a transformar els immuebles no vendits en de d'UVPO que total van a estar sí, al mateix preu que, que vivienda libre que és el tema del preu concertat i és una, una altra pressa de pèl però, ah, bueno. i ja està i llavors ja eh, que, això, que, que hem de fer alguna cosa per recuperar l'aliento i volver a comprar però sobretot això baixem els preus dels pisos ho intentem ho intentem Vamos esforzar-nos a veure simmental. Sí, <laughs> Crisis. Com has dit? Crisis. Bueno. Pues una altra canzoneta eh, dels nostres de companys, dels Amics, sí, i, i Això els tornes a presentar, una altra banda són bons, eh? A mi m'agraden. Són de València, no? Són de València, del Gemesi concretament i de Albalat de la Ribera. I, I la seva web és... Té una pàgina web que es diu bandolers.com I el seu telèfon de contacte... No <ríe> Com? <ríe> Com? <ríe> El de la guitarra és guapo, digue'l, digue'l. És guapo? El, el està solter? La guitarra, hòstia, no sé, però el del baix es diu Ladi i, i, i està solter. I té un col·lega de batèria, també està solter. Posa la cançó, sí, Marcos. No. Sí, vinga. És veritat. Com es diu la cançó? Eh... Vai, mira, vai, Venen les falles, no? està aquí, és el tercer últim. Venen les falles. Tenen tres discos, un que es diu Els bandolers visc a la terra, el segon que es diu L'esclafit i el tercer que es diu El llegat dels bandolers. I aquest tema es diu Venen les falles. Ole, ole. Senyor pirotècnic, pot es començar la mascletà. Ben, les go, Cada passa, a que boss, volyes ser, majclarser-te. La gera major, huit veist, el meu cor, i la sletzene, i jo, ja no puc dormir ara, quan t'haveu dient, ostes Jovits. Que semonio, bruit, per què? La gera major Doncs bueno, seguim endavant i seguim endavant amb un parell de comunicats eh, amb un comunicat de la tenuda de Vallcarca un altre de la Teixidora i un altre de... Bueno, el de la Teixidora, per la cara que ha fet la Clara no, no, de si no, un no, un no, és un comunicat sinó un comentari, un comentari. I, però un comunicat, això sí, de la, de la Casa Nova Sí, són curtets uh, no? Després o sigui, farem el de Vallcarca Comentarem allò de la teixidora i després el barri Carme. Bàsicament centres socials que, es, que acaben i centres socials que comencen. No? Bé, de, el, llegirem el comunicat de, de l'Ateneu Popular de Vallcarca front al desallotjament, que es diu Desallotjant l'Ateneu Popular de Vallcarca tots hi perden 20 anys d'ocupació. 14 anys d'activitat social, política i artística, d'autoorganització, d'assemblearisme, d'autogestió responsable d'una infraestructura cultural a Vallcarca, per oferir a tots els veïns i veïnes i col·lectius un espai on desenvolupar les seves activitats fora de circuits comercials, de solidaritat amb els afectats per la reforma dels vials i amb la lluita veïnal antiespeculativa, especulativa sent sempre una associació fora de l'òrbita de l'Ajuntament i sense subvencions. Ara es deixa una finca en ruïna legal i tècnica, per tant una situació il·legal amb obligacions econòmiques pels propietaris que no assumiran. S'ha creat un futur niu de rates, d'insalubritat i d'inseguretat pels veïns. En el millor dels casos tindrem un solar perfecte com a pipicant. Desitgem que algú el pugui transformar a nord abans que sigui massa tard. Les obres de reforma tardaran en començar i per tant el desallotjament és inútil per tothom i deixa orfa d'espai útil a moltes persones. Només hi guanya Núñez de Navarro i la seva reforma antisocial amb el permís de l'Ajuntament de Barcelona i la col·laboració de finques Osta, Amac. Però l'Ateneu no s'acaba aquí ni ara. Els col·lectius que el conformen seguirem creant cultura popular posant el barri de Valcarca al mapa. Dimarts 20 de gener es va realitzar la concentració absolutament tranquil·la en protesta per un desallotjament que aconseguirem inútil i precipitat. Davant la incapacitat del mercat o dels pobres poders públics de dotar-nos d'unes infraestructures culturals que consideren bàsiques per tot el barri, els col·lectius implicats vam alliberar un espai a l'Avinguda Balcarca número 61 que, després de condicionar-lo, posarem a disposició de tots aquells col·lectius i veïnes que hi vulguin participar. En principi, disposarem d'un petit escenari dedicat a les arts escèniques i un espai apte per reunions, xerrades i tallers diversos. Us esperem a tots i totes. Ara sí que podem dir mai més Vall Vallcarca sense Taneu. Us volia comentar que, malauradament, aquest, aquesta setmana, el dimarts, es va desedutjar la Casa Social Ocupada de la Teixidora, del barri del Poble Nou, i bé, us volia llegir una mica el, el succès, una mica el, el que va passar aquell dimarts, segons ens indiquen aquí a la pàgina web, i ens diuen que cap a les 6.40 al matí arribaren 7 furgones antidisturbis que ràpidament han tallat el carrer Maria Aguiló per impedir-li l'accés de les persones solidàries amb la gent que hi havia dins. Es pensaven que la feina seria fàcil, ràpida i fàcil, però s'han emportat una sorpresa quan entra a la teixidora. Després de rebentar portes i finestres, s'han trobat un grup de 40 persones fent resistència passiva dins. Cinc d'elles es trobaven en posicions estratègiques per tal de dificultar al màxim el desallotjament. Una persona es trobava penjada al mig de la sala gran de la teixidora i tres persones amb vidonades al terrat i una altra tancada dins una gàbia que estava penjada al buit entre la teixidora i la protestona, l'edifici del costat que era vivenda. Molta gent s'ha anat concentrat a fora de la teixidora per donar suport, criant i fet soroll. El desutjament ha començat a les 7 del matí i acabava a les 12 i mitja. S'ha aguantat més de 5 hores fent resistència. s doncs hem llegit desçò el comunicat de l'Ateneu Popular de Vallcarca, que sembla ser que després d'un desallotjament hi ha hagut una nova obertura. El, recordem que és a l'avinguda de Vallcarca número 61. I ara us volia llegir un petit text que, que una gent d'un nou centre social ocupat, que ahir, ahir, justament dia 31, va obrir les portes, que és el centre social barri Carme, al carrer, carrer del Carme número 25, doncs un petit text que, que hi estaven repartint a, a la porta del, del centre social. Diu així... Queridas vecinas, una vez más hemos tomado la decisión de abrir un espacio situado en la calle Karma 25 y así liberarlo. En este edificio, condenado al derrumbe por parte del propietario para construir un parking con viviendas de lujo a un precio inasequible, eh, un diseño perfecto para los turistas y la clase alta. Así se impone una vez más la lógica de la destrucción de este barrio que viene siguiendo desde hace tiempo. La Barcelona Guapa es el gran casino para los hoteles de lujo, tiendas de alto standing diseñadas para el turismo y no para los vecinos. Esto genera situaciones de violencia policial, moving, expropiaciones, encarecimiento de los servicios básicos, negación del derecho de la vivienda y, sobre todo, la pérdida del espíritu plural y real que tiene el Raval. Por todo ello, proponemos... Proponemos la recuperación de los espacios vacíos para uso comunitario. Proponemos un espacio de creación libre para la cultura del barrio, en la creación del Centro Social Barri Karma. Proponemos que el barrio se apropie del espacio y que sus diversas entidades y habitantes puedan participar. Proponemos talleres, ciclos de cine, cabarets, espacios de ensayo, laboratorios de fotografía, galerías de arte libre, actividades para todas las edades y proponemos que se proponga de forma gratuïta, autogestionada i assembleària. Os esperamos a CCO Barri Carme, al carrer del Carme número 25, i tenen un correu electrònic que és barricarme.gmail.com barricarme Barri con dos R's, K qui, eh, de quilo i acabadoné, barricarme.gmail.com I en fi, o sigui que uns se'n van, els altres eh, obren portes, si és la vida, la vida continua i esperem molta so bueno, desitgem molta sort i una llarga vida al barri Carme que és això, no? ells tanquen, procuren, només treballen per tancar nosaltres treballem per obrir no? així, això és ¿Qué pasa troncos? ¿Estáis escuchando Radio V de Vivienda? ¡Qué genio me mola! ¡Cuántas fúllitas y something! La más preocupa que no falte el agua. El regalo a Perfus los noves y bellas. ¡Cuida de mí contra sus enemigos! Sempre des de dis la gavia Digle que Sempre des de dis la gavia el periós, periós, me Sempre des de dis la gavia Si tu se usas a Sempre des de dis la gavia Perdiateses astrales cara de la tele de Viste a mogolló llamarte la cara mal y a calenteta Sé que allí te paga No sé que es que se potrían de gavia metrara Si se disiste a la amola le la savia que i fiques aguntil pagel ve. I pagou manera del puro carater. Seguis alzant el teu brau. Son merda de legends fosos que t'enganches el torro si no vas ober. Ambuca la rullada és el locote. Eh ara el del Bueno, això que esteu escoltant durant tot el programa és eh a... són els bandolés, I aquesta concretament es diu dins de la Gàbia, dins la Gàbia, perdó, i és el seu primer disc que van treure que es diu Visca la Terra. I bueno, ara passarem, passarem a parlar del que es va comentar en les últimes dues assemblees d'UV Vivenda, no? Sí, el dimecres 21 i el dimecres 28 han sigut les dues darreres assemblees de d'UV Vivenda a, de Barcelona, de l'assemblea pel dret a l'habitatge de Barcelona. I bé, el dimecres 21 va ser una assemblea extraordinària perquè volíem fer una mena de puni seguit eh, o decidir si era un punt i final o un punt i a part. Eh, i, bueno, finalment va ser un puni seguit amb les idees que van sortir llavors i el següent dimecres, el dimecres 28, ja vam començar a concretar una sèrie de, de grups de treball i d'àmbits de, de, de feina per, bueno, per posar se a les piles perquè tenim, tenim molt clar que a sota de, de les grandioses lletres de la crisi, que estan per tot arreu i que, i que a tot arreu només es parla de, de la crisi com si, com si abans no existís i pues, bueno, pues tenim que eh, hem de... Hem de hem de reaccionar doncs, eh, continuar treballant i tal I, i llavors aquests grups de treball bueno, com, com les dues actes com sempre totes les actes estan accessibles al, al foro de U devien que l'adreça és eh, sense les ve eh, baixes foro.uvvienenda.net i a la, al subforo de Barcelona podeu, podeu consultar les, les actes i, i bé més o menys els continguts que, que han sortit d'aquestes assemblees. Es podria resumir en que s'han fet una sèrie de grups de treball. Hi ha un, el més immediat, és el grup de treball sobre la tercera cita, dintre del cicle de cites que, que, que han fet el de vivenda de Barcelona, doncs, eh, que per, serà per al començament del març. No? És la, una, una cita eh, que tractarà el tema mediambiental i els, els, els abusos eh, urbanístics, etc. I bé, ja està començant a, a posar-se una sèrie de gent a treballar-ho. Després hi ha un grup de, de treball d'aspectes judicials i aspectes relacionats amb el, la corrupció, amb el mòbing, i ha moltíssimes qüestions que tenen a veure amb la justícia i les injustícies de, de, de moltes decisions judicials, etc. etc. I també les, la possibilitat de fer impugnacions, això és una, una cosa que també ens comencem a plantejar, de fer impugnacions a lleis. I, I això és un altre grup de treball. I després hi ha un altre grup de treball sobre, que també pretén, també al mateix foro, podeu veure un, un recull de comunicats perquè hem pensat que allà, després de dos anys de fer comunicats i deixar-los, com que la premsa no fa gaire cas, no els publica sencers, queden una mica en l'aire només a internet i doncs, es tractarà d'anar-los filant i, i treure un, un dossier i un, un document de treball que sigui, que sigui contundent i que sigui, a més a més, fruit de tota la, la feina de diferents comunicats que han fet durant, durant anys. Ja, ja no són mesos, ja són anys. I i, i també hi ha, una, hi ha més grups de treball més concrets a, de cara a difusió de cara a internet, etc etc. tot això, doncs, pues, bueno jo he venit a hablar de mi foro i el foro, en pla em comprar me pongo, no? jo he venit a hablar de mi foro I, i no, vull dir, no és meu, evidentment és de tots, eh, tots vosaltres esteu, esteu convidats a, a participar i tant si ja esteu registrats com si us voleu registrar és foro.udivienda.net i, i podeu participar i treure estem mirant també d'ordenar-lo una mica perquè sigui més senzill perquè el problema dels foros és sempre això la, el desordre, diguéssim, que hi ha de, les, de la informació i estem mirant de, de fer-lo una mica més, més, més útil no? i més, més, més fàcil de consultar i, bueno, ja ho dit per l'últim cop, foro.udivienda.net spam, spam i, i, i, no sé si voleu comentar alguna cosa sobre les assemblees que va participar la del 21 vam estar tots i, i totes no, i, i la del 28 no tots ni totes jo el que, bàsicament el que vull dir és que és menys mal que, que la cosa segueix endavant perquè crec que és un amb un forat que, que s'ha d'omplir d'alguna manera i que d'alguna forma han de seguir treballant per fer que la gent se n'adongui doncs que, que tot té una solució alternativa no? i que, que realment l'habitatge doncs eh, ocupar un espai molt gran en la nostra societat que s'ha tergiversat molt el seu ús i, i que, bueno, que hem d'estar desperts i que té que ha haver un moviment de lluitar que, que, que faci que la gent s'anadongui no? que hi ha una altra solució a tot això Jo vull fer dos comentaris un de caràcter general que bueno, una de les, jo crec que és una de les decisions o un dels consensos com li vulguem dir, d'assemblea era espaiar més les assemblees no? és a dir, anar molt encarats a fer coses a, a fer coses ben pensades, ben plantejades, no perdre tant de temps en, en descripcions filosòfiques, sinó anar al tajo. Uh -huh. I la segona és una que, bé, bueno, jo crec que també és molt important i que és una, una, una qüestió que hem deixat escapar durant de molt temps i és el fet de que hi ha molta gent que, per lo que sigui, per feina, per a uh, qüestions vàries, no pot uh, assumir uh, involucrar-se en l'assemblea contínuament uh -huh. En, o en un grup de treball igual però que està disposat a fer tasques així petitones. Si vosaltres, els, els que esteu escoltant ara a ràdio, esteu disposats a fer algo, alguna col·laboració que no sigui molt intensa però que a nosaltres ens sigui molt útil, des de ja des de traductors, a dissenyadors gràfics, informàtics que igual alguna feineta poden fer, també ens ho pots comunicar, eh, bueno, ens us pots comunicar pel mail del programa Radio UB de Vivienda. Eh, arroba gmail.com gmail. o pots comentar el mail d'UV de Vivienda que és vdvivienda.bcn Obed, ob... arroba gmail.com o fins i tot admin.uvdvivienda arroba gmail.com com, som... com has uh, um, .gmail de testo? vdvivienda.bcn gmail.com és un altre dels mails que tenim i admin.uvdvivienda arroba eh, oh. <susurra> gmail bueno, tots som gmails no, <susurra> no, en tot cas, és, és evident això, que, que sí, que, que quan, quan més serem, eh, més farem. A part que de vegades riurem, de vegades doncs, suarem, però quan més serem, més riurem. Dic que eh, més farem. Bueno, doncs... Eh, I més podrem ui, fer. Posem l'últim tema musical. Correcte. O, correcte. El, el punt del, del programa 21E. 21E. I després oh, yeah. mos acomiadarem vale. després. Doncs posem una cançó dels bandolers Quina novetat <ríe> Doncs són aquests, em sona moltíssim el nom De Granada El programa 21B I es diu que se'n vagen Del seu LP l'esclafit Artoficio la fusil que son dos no a de la no es que es este weekend get get got modern killer estira sale a queso pero quien no toquies cinegon de satela estela sertaco ten fusila tu padre Normalmente se ve que no los porraje sin instalarse na electricidad que esto aninicela de los ahorcos en subtela increeda no zutela, sí, sí. sí. porque no va a ser Ditzen dudakot jutsu Kanta haua bestean Bittako bat zoberan dagola Bittako bat zoberan dagola Bittako bat zoberan dagola Bittako bat zoberan dagola Ta hemen zoberan ailek daude Gere joz diken bakaza Iso neitzez guadaktez Gozoz jares dintzen auez Ozoz adibin bozo diare Euretzean nago eta Aiektirelako arrotzak Txakurrak, lapurrak, pixarableak Borroitoat ditzueten Naitango izango Esan fet mortal manzi si, Asasinat la nostra gent Pero jo, nahi sobri da Iriotiu eta dia Mina ondia eman dicute Gure jendea iztzen Baina hoez ta inolza per llegir a tic borroca tu cotut. Si la raia que rebenta les fènes y la sang se l'echa de fer y mordis de, de mi algos l'ina a glorar com un chiquet no nos traine que, que algun Ta nire baitan ez uzaten dit Umeak bezaada negarekin ez argitu gunen batea ke ozin du danean birikriaren pat egitea Eeta zu baddakizu zein den Ezzen xiquet, aquí los que m'on anem som natros. no? Sí, ja ens on anem, que ja s'ha acabat el programa i... Que se'n vagin, que se'n vagin, ja marxem, ja. I no veieu la televisió, si us plau, que ho podréis tot el cervell. <laughs> bueno, doncs res, ja ha arribat al final d'aquest programa. Del 21è. 21è programa. I, I el res. 22è serà el 15 de febrer. El 15 de febrer. El dia sí. després del dia 14 per s'ho molt bé, aquesta frase és digna d'un gran mandatari, sí, sí, eh? Digna de la creu de redor, sí. sí. Usode a felicitar digne perquè del reina. Oh, Usode a felicitar reina, sí, sí. perquè en el programa d'avui només hem dit quatre vegades la paraula crisi. Eh. Eh. A veure, no em feu això, que no estic preparada, que allò... Jo... Crisi! Crisi. Bé, bueno, doncs ara eh, ens, ens veurem, no? Ens sentirem. <laughs> ens, ens sentirem i ens sentireu eh, el 14 de febrer, un nou programa. No, el dia 15. El, dia 15. el, 15. el, 14. <laughs> el 14 de febrer, Sant Valentí. Com a dir mi hermana, té la memòria justa per pa passar el dia, eh? <laughs> Mira, tornem d'aquí 15 dies i en parlem no, bueno, Jo vull saludar la meva mama, mama T'estimo, gràcies per escoltar-nos I bé, a tota la gent que ens escolta mm -hmm. Apa. I Salut, i Salut i vivenda I el de Ràdio Bronca Que avui tenia no té, jornada jo te te... de curro <ríe> <ríe> <ríe> <ríe> Vamos a ello Vamos, Vamos. Adéu Bona nit, senyor King Kong, senyor Asterix i en Taxi Gay. Roberto Cácer i Pedrín, l'home dolçant i en Patufet. Senyor Xerlot, senyor Berlix, en Pinotxo, ve amb la monyus agafada del braçet. I a la dona, en cabell uobus, la família Ulissés i el capítol el trueno en patinet. Oh, benvinguts, passeu! Ja les dotze han arribat La fada bona i ventafocs Tom i Jerry, La bruixa calista Bambi, Movidic I la peredriu, sí, sí Té mortadelo i filelló I Guillem Brau I Guillem Té, La caputxeta i vermelleta El lloc feroig o el cagamí En Coco, Lissó i en Bope Oh benvinguts, passeu, passeu Que casa no